13. Duncan Fields nem volt jelen a földmentők tanácsának gyűlésén. A proféta nem szeretett a szervezett tevékenységének részleteivel foglalkozni. Helyeselte a többiek által megtett lépéseket, elfogadta az eredményeket, de a megoldások, a módszerek némeike kifejezetten aggasztotta, sőt, elcsüggesztette. De ez sem számított. Ő adta az impulzusokat a földmentők tanácskozásához, amelyen nem volt szükség a személyes jelenlétére. Egyesek szerint a döntések meghozatalánál amúgy sem értékelték volna a véleményét, a javaslatait. Érthető. Az álmodónak nem volt tapasztalata ilyen ügyekben, az ötleteivel esetleg csak lassította volna a folyamatokat. Fields nem tartozott a valóban bölcs emberek közé. De elég okos volt ahhoz, hogy tudja, mindenkinek az a legjobb, ha egyszerűen félreáll az útból, és hagyja, hogy mások tegyék, amit tenniük kell. A tanácsnak hat tagja volt. Mindegyikük egy-egy lakott kontinenst képviselt. Ha beküldik őket egy kereskedelmi konferenciára, egyikük sem lógott volna ki a sorból, nagyon jól elvegyültek volna a többi résztvevő között. Ahogy a valódi hatalommal rendelkezők, ők is kerülték a nyilvánosságot, a róluk készült képek, felvételek, feljegyzések sohasem kerültek a média közelébe. Ők nem a trónus mögött megbúvó hatalmat képviselték, ők voltak a valódi hatalom, a trónus mellett. A Földmentők Tanácsának valamennyi tagja elfogadta, hogy Duncan Fields látomásai vagy rémámai. Azt a galaktikus parancsot tükrözik vissza, amely szerint a homo sapiensnek, a szülőbolygóján kell maradnia, mert csak ott lehet biztonságban, amely szerint az emberek nem hívhatják fel magukra a figyelmet azzal, hogy hajókat küldenek a csillagok közé. Felismerték, hogy a véleményük nem igazán népszerű, ezért megkeresték a nyilvánosság a közvélemény befolyásolásának, nyílt és burkolt formáit. Komoly tevékenységet fejtettek ki a tájékoztatás érdekében, de eddig nem értek el sikereket. Már létezett a technika, amivel embereket lehetett küldeni a mélyűrbe. Mivel a földi környezet gyakorlatilag tönkrement, ment, jelentkezőket sem volt nehéz találni a hosszú útra, és természetesen sorban álltak a cégek, amelyek pénzt akartak keresni ezzel a vállalkozással. Az érdekek hálója és a közvélemény hozzáállása miatt a földmentők számára nagyon nehéznek bizonyult saját hangjuk hallatása, figyelmeztetéseik célba juttatása, ám a tanács tagjai és Duncan Fields követői az eredmények elmaradása ellenére is kitartottak. A Covenant készülődött, hogy az űrt szelve eljusson a távoli orige hatosra. Olyan volt ez a hajó, akár egy hatalmas zászló, amely az emberiség létezését hirdette, beleüvöltötte a világ mindenségbe, mutatva az utat vissza a faj sebezhető otthonához, a földhöz. Ez volt az oka annak, hogy meg kellett akadályozni a Covenant startját, Kerül, ami bekerül. A tanács tagjai és a mozgalom hívei biztosak voltak benne, ha ezzel kudarcot vallanak, Filc rémálmai egytől egyik valósággá válnak. A mártír, Erik Sasaki, aki már évek óta a földmentők önkéntesei közé tartozott, az életét adta a célért. A mozgalom egy másik tagja Londonban halt meg, miközben az ügyért próbált tenni. A társa szerencsére megmenekült. Legutóbb öten indultak útnak, hogy elrabolják Hideo Jutani lányát, közülük ketten vesztették életüket. Az életben maradottak, újabb kísérletet akartak tenni, készek voltak rá, hogy azonnal belevágjanak a dologba, ám a tanács ezt nem engedélyezte számukra. Hideó Jutani nem volt ostoba ember, megerősítette a saját védelmét és szigorította Japánban, Britanniában, valamint a világ többi részén lévő v komplexumok biztonsági szabályain is. Ezek a szigorítások olyan mértékűek voltak, hogy gyakorlatilag lehetetlenné vált a rendszer kiátszása. Esetleg elkezdhetnénk a v mellékvállalkozásainak szabotálását. Természetesen csak azokét, amelyek kapcsolatban vannak a kolonizációs küldetéssel, jegyezte meg egy középkorú nő a tanács egyik tagja. Néhány jól elhelyezett robbanó töltet megtenni a hatását. Úgy nézett körül, mint egy kertvárosban végigvonuló parádémek szervezéséről, nem pedig egy terrorcselekmény végrehajtásáról beszélne. Egy másik nő, ázsiai akcentussal beszélt, aki az elsővel szemköztült, megrázta a fejét. Nem túl jó ötlet. Ártatlan emberek vesztenék az életüket, és ha kiderülne, hogy a földmentőknek közük van az akciókhoz, a hatóságok nem nyugodnának, míg a mozgalmat fel nem számolják. Egyébként, tette hozzá, miközben töltött magának egy csésze át, ez nem megoldás. A kovenant akkor is el tudna indulni, méghozzá a tervezett időben, ha a v jutani telepeinek felét levegőbe repítenénk. Az egyik elegáns férfi, aki a kanapén üldögélve a fejét két ujjával megtámasztva hallgatta a párbeszédet, megjegyezte. Ennél a pontnál csak úgy állíthatjuk meg a hajót, ha lefejezzük a személyzetét, vagy rákényszerítjük az intézkedésre jogosultakat, hogy állítsák le az indítási folyamatot. A kovenanthoz nem férkőzhetünk közel, mondta egy középkorú túlsúlyos férfi, Akire igencsak ráfért volna egy hajvágás. Végignézett a tanács tagjain. Apró fekete szeme valahogy túl közel volt rövid orrához, a nadrágja és az inge túlságosan bőnek látszott. Egy krémeket és oldatokat gyártó nagy orosz gyógyszeripari cég kutatási részlegén dolgozott. Mindenki könyörtelen embernek ismerte, csak is a cél, csak is az ügy érdekelte. Mindenkit, aki a hajóra megy, vagy százszor ellenőriznek. Egy másik ugyancsak hanyagul öltözött, de az orosznál jóval soványabb férfi kiválasztott egy kekszet az előtte lévő fémdobozból, idegesen rágcsálni kezdte. Ahogy körbenézegetett, éppen olyan volt, mint egy riat mókus, aki állandóan a vadászó sójmokat figyeli. Új embert egyáltalán nem lehet feljuttatni a fedélzetre, Sőt, már az űrsiklóra sem. A csoport legfiatalabb tagja kihúzta magát. Akkor innen kell megakadályoznunk a felszállást. Végignézett a társain. Mi lenne, ha ismét Jenny Jutanit, vagy Hideo valamelyik másik rokonát vennénk célba? A két nő közül a fiatalabbik rezignáltan megvonta a vállát. Ez sem könnyebb feladat, mint elrabolni a világ valamelyik vezetőjét. Esetleg egy unoka testvért, egy távoli unoka öccsöt elcsíphetünk, de ismerve Hideó Jutanit, nos, valószínűleg azt válaszolná, tegyünk, amit akarunk, mert amúgy is túl sok kuzinja meg rokona van. Elhallgatott, majd megeresztett egy olyan durva káromkodást, ami sehogy sem passzolt a külsejéhez. – Esetleg elrabolhatnánk magát Jutanit? jegyezte meg Pável a túlsúlyos orosz. Lehetetlen. Talán nem az kedvesem. Mindenki az idősebb nő felé fordult, aki korábban a céges épületek felrobbantására tett javaslatot. A fiatalabb nő félretolta maga elől a teás csészélyét, mintha ezzel akarta volna kifejezni, ellenkező véleményét. Van esetleg egy konkrét ötlete? kérdezte. Vagy csak vakon optimista? Valamennyien tudjuk? hogy a jutani család valamennyi fontos tagjának őrzését megszigorították. Ezek az intézkedések természetesen magára hideó jutanira is vonatkoznak. Az idősebb nő bólintott. Az igaz, hogy a mi szervezetünk nem képes a közelébe férkőzni, de az a tény még nem zárja ki azt, hogy mások megtehetik, amit mi nem. A hétköznapi ruhát viselő fiatal férfi Pierre meglepetten felmordult. Mások? Ugyan kik? Ki lehetne képes áthatolni ezen az acélgyűrűn? Az idősebb nő ránézett. Az egyetlen olyan entitás, amely rendelkezik megfelelő helyismerettel, elszántsággal, összeköttetésekkel, amely kapcsolatban áll a helyi hatóságokkal, a neójakuzára utalok. A fiatalabb nő kérdőn nézett rá. És vajon a neo Yakuza miért akarná beleártani magát ebbe az ügybe? Ugyanazért, amiért a hasonló csoportok beleszokták ártani magukat az ilyen ügyekbe. Az idősebb nő felemelte a csészéjét, ivott egy kortyot, azután a pereme fölött a többiekre nézett. Pénzért. Rendelkezésünk állnak a megfelelő szegek? kérdezte Csoma, Afrika képviselője az alsó ajkát rákcsálva. Mert itt most nem arra akarunk megkérni valakit, hogy törjön be helyettünk a sarki Mindenki a túlsúlyos férfira nézett, aki elgondolkodott, majd a száját csicsörítve bólintott. Elintézhető. Ezek szerint megállapottunk. kérdezte az idősebb nő. Amikor érzékelte, hogy senki sem próbál ellenkezni, a másik nőre nézett. Yukiko, aktiválom a szükséges kapcsolatokat, de a tárgyalásokat személyesen fogom irányítani. Yukikó habozott. Szükségesnek tartom megjegyezni, az általunk felajánlott összeg nagyságától függetlenül fennáll annak a lehetősége, hogy a Neo Yakuza visszautasítja az ajánlatunkat. Végignézett a társaim. Persze az a tény, hogy nem megölni akarjuk Hideo Jutanit, csak szabadságolni és meggyőzni az igazunkról, Ezúttal előnyünkre szolgál. Az egyetlen ember, aki eddig nem szólalt meg, felnézett a poharáról, amibe valami furcsa folyadékot töltöttek, valami olyasmit, amit a többiek biztosan nem lettek volna hajlandóak meginni. A férfi egyetlen hosszú kortyal kiitta a folyadék felét. A kövér ember arca összerándult a látványtól. Léteznek megoldások, amelyekkel permanens módon ki lehet iktatni a kovenantot. Ha ez megtörténik, ha elégedettek vagyunk a végeredménnyel, ideó Jutanit akár szabadon is lehet reszteni. És vajon mi tartja majd vissza attól Jutanit és a cégét, hogy helyrehozzák a hajót? Kérdezte a sovány férfi. Mi tartja vissza őket attól, hogy később kiküldjék az űrbe? A furcsa italt, kortyoló férfi feléje fordult. Mint ön is tudja a cég, amelynek dolgozom, Egyebek mellett egészségügyi implantátumokat is gyárt, nagyon sok fajtát, nem mosolyodott el. Egy ilyen eszközt akár úgy is lehetne módosítani, hogy eladásra valamilyen halálos mérget bocsásson ki magából. A részletekről természetesen nem kell tájékoztatnunk jutanit, elég lesz, ha annyit közlünk vele, ha olyasmit tesz a jövőben, ami nem tetszést vált ki belőlünk, Azonnal és gondolkodás nélkül végzünk vele. Pompás ajánlat, mondta az idősebb nő olyan hangon, mintha csak a helyi gyümölcsárussal csevegne. Nos, szavazásra bocsátom a kérdést, a fiatalabb nőre mutatott. Yukikó tárgyalásokat kezdeményez a neujakúzával, Pierre pedig gondoskodik arról, hogy előkészítsék az eszközt, amelyet műtéti úton lehet majd beültetni, jutani testébe. A mosolya félig anyáskodó volt, félig olyan, akár a kobra vigyora. Nem tudom kinek mi a véleménye, de ezt a legutóbbi javaslatot kifejezetten ígéretesnek tartom. Nos, ki van a javaslatok mellett? A kezek a levegőbe emelkedtek, a tanács egyhangulag megszavazta a két javaslatot. Ezután, mivel már nem maradt más, amit meg kellett volna tárgyalniuk, Valamennyien elfogyasztották a teájukat.